Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salətu və seləmu Alə əşrəfi ənbiya və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin Və alə əlihi və sahbihi əcməyin Əmə bə Bugünkü mövzumuz Cizli şirç Baharəsində olacaqdır Və ondan sonra gələn Çiç bir Fəsil barəsində An bitmək Baharəsində olacaqdır Və bu fəsli, cizli şirç fəslini ayə ilə başlayır. Zakara suresinin 22. ayəsidir. Allah subhanehu ve teâlə buyurur ki, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَدًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ İlərəştən, Allah'a şerikler, bənzərlər yani, okşarlar, qoşmayın. İlərəştən. Yəni, Allahın tay-i bənzəri olmadığını bildikdən sonra Allaha tay-i bənzər qoşmayın. Yəni, insanlar bilirlər ki, yaradılışda Allahın tay-i bənzəri yoxdur. Yəni, yaradan yalnız Allah subhanətə alədir. Və ona görə də Allah subhanətə alə bu ayənin əvvəlinə nəzər salsaq, görün, ayənin əvvəlini Necə başlayır. 21-ci ayəni. Allah Subhanahu Taala ayənin əvvəlində buyurur ki: "Yeyeyuha'n-nasu'budu rabbakum allazi xalaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey insanlar, sizi və sizdən qabaqçıları yaradan Rəbbinizə ibadət edin. Bəlkə Allah'tan qorxasınız. Baxın, sizi yaradan və sizdən qabaqşıları yaradan Rəbbinizə ibadət edin. Allah subhanətə alə bu ayədə dedi, yaradan. Və birinci Allah alə onları alə onlara xatırladır ki, yaradan Allah subhanəhu və tealədir. Yəni, rübubiyyəni onlar iqrar edirlər, onların yadlarına salır. Həmin o şəxslərin, Allah şərik qoşanların yadına salır bir daha ki, sizi yaradan Allahdır, ona ibadət edin. أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا O Allah ki, yeri sizin üçün döşək etti. Döşədi, sizin üçün döşədi. وَالْسَمَاءَ بِنَاءً Və göyü də tavan etti. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Və göyüden də yağmur, su endirdi sizin üçün. فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَارَاتِ رِزْقًا لَكُمْ Sizin üçün müxtəlif meyvələrdən ruziler, yetiştirdi onun vasitəsilə suyun vasitəsilə baxın Allah subhanətə alə həmin Allah'a şəriş qoşan şəxslərin yadına salır bir-bir sizi yarattı yeri sizin üçün döşək döşəmə etdi göyü tavan etdi və sizin üçün göydən yağmur endirdi su indirdi onun vasitəsilə sizin üçün müxtəlif meyvələr yetişdirdi yəni bunu iqrar edirdi müşriklər Bunu təsdiq edirdilər. Onların bir daha yadına salır ki, əgər siz bunda Allah'a şərik qoşmursuzsa, onda bilə-bilə, bunu bilə-bilə Allaha tay bənzər ibadətdə şərik qoşmayın. Bilə-bilə, şərik qoşmayın. Bu ayədə əndəd dedikdə, tay bənzərlər nəzərdətlər, nidun tay bənzər deməkdir. Yəni, Allaha tay, bərabər, Allaha bənzər, heç nəyə qoşmayın. Və əlbəttə ki, müşriklər, təvqid yəni iqrar edirdilər. Yəni, onlar ehtiqat edirdilər ki, hər şey yaradan Allahdır və ruzi verən Allahdır, yağışı nazil edən Allahdır. Lakin ibadətə gəldikdə isə bilərəkdən, bilirdilər ki, bilə-bilə Allaha ibadət etmirdilər. Allaha şərik qoşurdular. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi de ki, La ilah illallah deyin." Deyincə Allahdan başqa ibadətə layiq nəbud yoxdur. Onlar görə nə dedilər? Dedilər ki, "Cəaləl-əlihəte ilahan bütün ilahları, tanrıları bir etdi. Yəni o sözü dedikdə de, yalnız bir iba Allah'a ibadət etməlisən. Mənasını başa düşdülər. Və dedilər ki, o, bütün bizim ilahlarımızı bir etdi. Yəni, bir Allaha ibarət etməliyik, bilirdilər onu. Və bilirdilər, yenə də Allaha şərik qoşurdular. Və dedilər ki, in həzələşəy onacaq, bu, çox təəccüblü bir şeydir. İnkar etdiləri. Və hətta onlar öz təlbiyələrində, yəni həc vaxtı zikr etdikdə, təlbiyə etdikdə, görün təlbiyədə necə Allaha şərik qoşurdular, bir şey verin. Onlar deyirdilər ki, ləbbiq, Allahım, ləbbiq. Allahım, hüzurundayıq. Sənin hüzuruna gəlmişik. Ləbbiqə lə şərikə ləkə, illə şərikən huvə ləkə, təmlikuhu və mələkə. Şir şey verin. Hüzurundayıq, sənin heç bir şərikin yoxdur. Yalnız o şəriçdən başqaçı, həm ona, həm də onun malik olduklarına, Sən maliksən. Yəni, həm onun sahibisən sən, həm də onun malik olduğu o şərikin malik olduklarının sahibi sənsən. Yəni, Allah, Allahın mülküdür hamısı. Bir dənə şəriç odur sən. Sənin şəriçin yalnız odur. Baxın, rübubiyyədə şirç qoşmurdular. İbadətdə isə Allah'a şəriç qoşurdular. Bu ayəni izah edən İbn Abbas radiyallahu anhü buyurur ki, Allah subhanahu wa ta'alə Bu ayədə əndəb dedikdə bənzərlər, yəni oxşarlar dedikdə o şirk deməkdir. Yəni Allaha şərik qoşmayın. Və bu Vəqara sürəsinin həmin ayədir. Və bu İbn Abbasın bu sözü onu göstərir ki, burada bir fayda var ki, təfsir iki növ olur. Ayənin təfsiri, bu cür təfsiri iki növ olur. Birinci təfsir odur ki, Ərəb dilində təfsirun bil murad nəzərdə tutulan məqsəd nə məqsəd nədir? Yəni o həmin ayənin kəlmələrinə nəzər salmadan cümlənin mənasını söyləyirsən. Yəni ayənin ayənin kəlməsi nəzərdə sal nəzərə tutmur. Yəni əndəd sözünün lüğəti mənasına fikir vermədən İbn Abbas ayəni təfsir etdi ki, əndəd, şirk deməkdir. Ancaq əslində qalsa, əndəd sözünün, nid sözünün hərfi mənası, tərcüməsi və ya izahatı bənzər oxşar deməkdir. Heç bunun şirk əlaqəsi yoxdur. Yəni, məna ilə təfsir vermək. Həmin ayə, nəzərdə nə tutulur bu ayədə, məqsəd nədir? Onun izahını vermək. İkinci təfsirdə odur ki, sözlərin mənası nə deməkdir? O cür izahat vermək. Bu da ikinci növ təfsir, yəni ləfizi təfsir. Və İbn Abbasın bu təfsiri məqsəddə tutulan təfsir, təfsir deyilir. Təfsirun bilmurat, nəzərdə tutulan təfsir. Və İbn Abbas radiyallaha anhu ayənin təfsirinə davam edərək buyurur ki, əndəd şirkdir. Şərik qoşmayın. Bilə-bilə Allahdan, Allaha şərik qoşmayın və bu şirkdir və izah edir, bu hansı şirçdir? Və buyurur ki, o, o şirçdir ki, Əxfə min dəbi min nəmli aləs safəti səudə əfi zulmətilləyli. Gecənin zülmətində baxın, diqqətli olun, gecənin zülmətində şumal, yəni sürüşən, qara daşın, qara bir daşın, üzərində yeriyən qarışqanın izindən də cizlidir bu şirç baxın, fişir şey verin. Qarışqanın izini kim görə bilər? Yer iz salır. Əgər o yumşaq torpağın üstünə gedərsə, bəlkə bir güc bala ilə onun izini görərsən. Əgər o qarışqa yumşaq, şumal bir daşın üzərində getsə, onu görmək olar mı Xeyir. Xeyr. Əgər daş qara olsa, bəs onda necə? Getdikcə gör necə? Görmək olmur. Birdən həmin qarışıqa qaradaşın üzərində və şumal qaradaşın üzərində və gecənin zülmətində getsə, onda necə? Onun izini görmək olmaz, ümumiyyətlə, heç qarışıqanı görmək olmaz. Fə baxın, İbn Abbas deyir ki, gizli şirk ondan da gizli olur. Şirk ondan da gizli olur. Və insan özü də bilmədən Allaha elə şərik qoşur ki, özü də bilmirək onu. İbn Abbasın izahatıdır, bəli bu, Hədisi Peyğəmbər s.ə.v. də bu cür izah edilir. Bu da həm hədis, həm də İbn Abbasın buna izahat verməsidir bu ayəyə. Və bu ayə, bu izahat, yəni davamı gəlir, sonra İbn Abbas buyurur ki, hansı şirkilərdir ki, insana gizli qalır, heç fikirləşmir ki, bu doğrudan da şirk ola bilər, sonra izahat verir. Bu izahatı verməmişlər öncə, gizli şirk barəsində deyim ki, gizli şirk insanın qəlbində, Elə yer ki, insan onu heç, heç etmir. Ona görə də sahabələr və ya sələf alimləri deyirlər ki, mən öz nəfsimi ən çətin müalicə etdiyim şey ixlas olmuşdur. İxlas, səmimi, sırf Allaha ibarət etmək. Orada heç bir şəyə şərik qoşmamaq. Ən çətin müalicə olunan ixlastır ki, Allaha şərik qoşmayasam. Və ona görə sahabələr də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmləmdən soruşurlar ki, ya Rasulallah, necə bu gizli şişdən qurtarmaq olar? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onla, onlara, sahabələrə bu cür dua öyrətdi ki, bu dua vasitəsilə o cüzli şişdən qurtarmaq olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, deyin, qulu Allahümme innə, <Nəuzi> bika min bika nə بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ Allahım, sənə bilər əştən şirç qoşmaqdan, sənə sığınıram. Bilərəşdən əştən sənə şəriç qoşmaqdan, sənə sığınıram. وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ Və bilməyər əştən etdiyimize görə de, o şirçə görə de, səndən bağışlanma dileyirik. Vax, insan bilmədən də şirç edə bilir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. öyrətdi ki, bilərək etdiyin şirkdən Allaha sığın ki, Allah səni qorusun ki, bilərəkdən Allaha şərik qoşmayasın. Və bilmədiyin şirkilərə görə Allahdan indidən bağışlanma diləyin, bilmədən etmirsən onu. Və bu cür dua etmək lazımdır ki, cizli şirkdən qurtarasın. Və sonra İbn Abbas cizli şirkin növlərini izah edərək buyurur ki, Hüvə <huvâ> əntəkulə <enta quula> Bu, odur ki, belə deyəsən Sözdə olan şirklər Və sədələyir Wallahi və həyətikə yəfulənu Allaha və sənin həyatına And olsun, ey külən kəs Baxın, həm Allaha andı çirir Həm and çirir, şəxsin həyatına andı çirir Onun həyatına Gizli şirklər, özü də bilmir ki Bu, Allaha şərik qoşdu Həmin şəxsi Birincisi o Allahdan qeyrisinə and isti. Də bu şirçdir. Həmin şəxsin həyatına and isti. Və sonra həmin şəxsi Allahla bərabər tutdu. Eyni zamanda o ilə bərabər Allaha da and isti. Və bu da içindir. İki, bir sözündə, iki yerdə şirç etdi. Bir sözdə, iki yerdə şirç etdi. Və indiki devirdə də bəzi insanların dilləri öyrəşib bu cür andlar etsirlər. Allahdan qeyrisinə bu cür and içirlər və bəzi zahirlərdə yayılıb deyirlər sən öl belədir və ya mən ölüm belədir bu anddır, andın növüdür görürsüz bilmədən gör, nədir dedi Allaha şərik qoşurlar özlərini və ya pirləri and içirlər, ətağa nə bilim nə, bu cür andlar içirlər bilmədən onu Allaha şərik qoşurlar bilmirlər Və sonra buyurur ki, "Va həyəti və ya öz həyatını and içir and olsun mənim həyatıma." Və baxın, bilmir şəriş qoşur Allaha. Və buyurur ki, sonra hansıdır? Bəs kizlişir. Yəni davam edərək buyurur ki, "Ləulək quleybe hədə latana lususu." Əgər bu itciyaz olması idi evdə. Evimizə yoxsa oğru girərdi. Baxın, it olmasaydı oğru girərdi. İt səs elədi, biz oynandıq, oğru da qaçdı. Görün, itə eytimad elədi. Görün, cizli şirk. Necə İbn Abbas, Rabiyyəl-Lanhu izah edir? Bu, it olmasaydı, evimizə oğru girərdi. Və ya, Əgər yenə buna bənzərdi, bu qapıdaşı qaz olmasaydı, yenə oğru girərdi evimizə. Əlbəttə ki, iti evdə saxlayırlar evi qorumaq üçün. Bu, demək deyil ki, qadağan saxlamaq. Və ya ov-ovlamaq üçün iti saxlamaq olar. Lakin eytiqar etmək ki, itə görə oğru girmədi, artıq bu, gizli şirçdir. Həmsinin evdə, əlbəttə ki, evə, evdə qaz olduqda da, qaz haçı eşitdikdə, səs eşitdikdə haçıyı salır. Və ona görə də o vaxtda bildirlər bu cür sözləri ki, qazı olmasaydı evə oğru girərdi. Lakin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam lav barəsində, yəni əgər planşet olmasaydı, flanşey olardı. Bu barədə çox gözəl hədisi var. Bunu da inşallah gələcək dərslərdə danışacağıq. Sadəcə burada bir misal gətirmək istəyirəm. Əgər barəsində ümumiyyətlə qadağan gəlib, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam qadağan eləyir. Bu cür söz demək. Əgər filan şey olmasaydı, filan cür olardı. Bu, cizli şirkdir. Peyğəmbər s.ə.v. bunu qadağan edib. Axı, Allahın qədərini, qədəridir bu. Allahın qədəri ilə oldu hamısı. Əgər bu olmasaydı, belə olardı. Də lakin, əgər sözünü, əgər şəriyyət, şəriyyətdə gəlibsə ki, bu cür demək olar, onda o şəraitdə caizdir demək. Məsələn, Lولا ان هدانا الله bize hidayet verməsəydi biz doğru yolda olanlardan olmazdı. Bu cür əgər əgər şəriətdə gəlibsə ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurubsa ki, bu cür demək olar o şəraitlərdə demək caizdir. Və ya peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü hədislərindən birində buyurur ki, "Ləula ana lakana Talib haqqında deyir ki, əgər mən olmasaydım o cehənnəmin lap aşağı təbəqəsində olardı. Peyğəmbər sallallahu onun üçün dua edir Allaha və Allah subhəna onun cəzasını, əzabını yüngülləşdirir. Və ən yüngül əzab da əzab nə əzab olur onun üçün? Ayağının altında çöz olur və ondan beyini qaynayır. Ən yüngül cəza. Və sonra gizli şirki izah edərək İbn Abbas buyurur ki, nədir yenə gizli şirk? qa Rauli li sahibihi fəransı bir şəxsin öz dostuna deməsi nədür məşə Allah vaşidə Allah və sən istəsən bu iş. Allah və sən istəsin Ba onu Allah onun istəməyini Allah'ın istəməyynə taydttı bərabər tutdu və ya desə ki Allah və flançəs olmasaydı Allah və filançəs olmasaydı Allah bir nə olazıydı ya bəd getirecəyidir, ya nəsib bir hadisə baş verəcəydi. Allah və filan kəs olmasaydı. Və İbn Abbas buyurur ki, filan kəsli deməyin, لَا تَجَالِف۪يهَ فُلَنَا هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكُونَ Bunun hamısı şirçdir. Allah'a şəriç qoşmaqdır. Ləşin sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hədslərində gəlib ki, nə cür demək olar bunu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izah edir ki, demək lazımdır ki, Allah... Sonra sən istəsən. Elbəttə ki, insanın da Allah'ın destəyi olmalıdır. Allah, sonra sən istəsən. Bu ərdəlik qabaqda hədisi var, qarşıda. izah edəcək, inşallah. Sonra müəllif Abdullah ibn-i Ömer'in radiyallahu anhümə hədisini getirir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, mən həlefe bi ghəyri illəhi feqad kefərə əv əşrəkə Kim? Allahdan qeyrisinə and içərsə o küfr edər və ya şirk edər. Bu vəya sözü ravinin şəkidir. Bilmir, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və dedi, yoxsa şirk, şirk dedi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi deməyim ki, küfr edər və ya şirk edər. Bu ravi burada şək gedir ki, yəni şüphe edir görən küfr dedi, yoxsa şirk dedi. Amma Şeyx Əhmədin qeyd edir ki, zahiri odur ki, Şirç edər, çünki Allahdan qeyrisinə andetmək şirçdir. Yəni Peygamber s.a.v demişdir, kim Allahdan qeyrisinə andetərsə, artıq Allaha şərik qoşmuş olar. Allahdan qeyris dedikdə də, burada Allahdan başqa olan bütün aləmlər nəzərdət olur. Allahdan başqa bütün aləmlər, yəni Allah ləqsindən qeyri nəzərdət olmur. Çünki Allah ləfzindən başqa, başqa ləfzlərə, Allahın başqa adlarına and içmək olar. Allahdan geridir işte burada, Allahdan başqa olan bütün məxlubatlar, bütün aləm nəzərdə tutur. Lakin Allahın sifətlərini, adlarına and içə bilərsən. Deyə bilərsən ki, and olsun rəhməna, var rəhmən, and olsun eşidənə, and olsun ondan başqa məbud olmayan olmayana, And olsun Rəbbimə. Bu cür andlar içsə bilərsən. Və and içmək də izah edir ki, nə deməkdir? And içməyin ümumiyyətlə tərifi. And içmək nə deməkdir? Şəhə Xüseyin izah edir ki, müəyyən bir formada, yəni onun forması var ərəbinlə, bu formanı da edəcəm indi, müəyyən bir formada əzəmətli olanı xatırlamaqla hər hansı bir şeyi təhkid etmək. Müəyyən formada əzəmətli olan bir şeyi xatırlamaqla hər hansı bir şeyi təhkid edəmək ki, bu belədir. Məyyən bir forma, forması gəlib, ərəb dinində üç növ and içmək var. 3 həriflə, vav hərfindən, tə hərfindən və bi hərfindən. Deyə biləsin, vallahi, billahi və təllahi. Üç cür and forması gəlib və bunların da dərəcələri var, necə, nə vaxt hansından andıçılır. Əzəmətli olanı xatırlamaqla, yəni əzəmətli kimdir? Yalnız Allah subhanətə alədir. Deməli, yalnız Allaha andıçılır və hər hansı bir şeyi təhkid eləmək üçün andıçılır. Doğru olaraq andıçılır. Yalan şeyə heç vaxt andıçılmir. Andıçməyə gəlincə, andıçməyə qeydirdik ki, kiçik şirkdir, lakin kiçik şirki Nə vaxt olur? Böyük şirk nə vaxt olur? Əgər and şəxs əzəmətdə and içdi, Allahdan qeyrisini and içirsə, o Allahdan qeyrisini əzəmətləşdirib Allahla tay bərabər tutarsa, ki o da Allah kimi əzəmətlidir, o böyük şirk olur, o and içmək. Əgər yox, əzəmətli tutmazsa, sadəcə olaraq and içərsə, bu, kiçik şirkdir. Və kiçik şirki Allah subhanətlə bağışlayırmı? Kiçik də olsa, şirki Allah subhanət hələ bağışlayırmı? Və alimlərin bu barədə iki rəyi var. Və bəzi alimlər buyurur ki, Allah subhanət hələ yalnız böyük şirki bağışlamır, kiçik şirki isə bağışlayır. Allah subhanət hələ buyurur ki, Lise suresinin 116-cı ayəsində, İnnallâhə ləyə gfiru ən yüşrəkəbihi. Allah ona şərik qoşanı əsla bağışlamaz. Burada, yəni, böyük şirki nəzərdə dur və yəqfir mədun əzəli yəşə. ondan başqa günahları isə istədiyi şəxsə bağışlayar. Ondan başqa günahlar dedikdə də kiçik şirki və böyük günahlar daxildir bura. Lakin şeyx İbn İb İb Teymiyyə Rəxnəhullah buyurur ki, Allah subhanət bu ayədə qeyd etmədi böyük və ya kiçik. Ümumiyyətlə dedi ki, İnnə Allah lə yəqfir ən yüşrəkəbihi Allah ona şərik qoşanı əsla bağışlamaz. İstər böyük şirk olsun, istər kiçik şirk olsun, Allah s.ə. onu bağışlamayacaqdır. Allah s.ə. onu bağışlamayacaqdır. Və sonra qarşıda hədis, ya sahabələrin rəyini qeyd edəcək ki, görür, onlar kiçik şirki necə? Kiçik şirkdən qorxurdular. Böyük günahlar etməyə razıdırlar, anda kiçik şirk etməyə razı deyirlər bütün şirka Allah subhan təala bağışlamır. Və and gəldikdə isə yalnız Allah'a and içilir. Əgər bəzi firqələr var, dəlil gətirirlər ki, Allah subhan təala başqa şeylərə and içib. Günəşə məsələn, "Va şemsi vaduha ha -hə. and olsun günəşə. La uqsimu biha zal balad." And olsun bu şəhərə. Məkkə şəhərə and içir. Və leyliza yaghşa bürünməkdə olan gecəyə and olsun və bunalı dəlil gətirirlər ki, bax, Allah subhanətə alə and içdi. Özündən qeyrilərinə, demək Allahdan qeyrisinə and içmək caizdir. Allah and içirsə biz and içirik və bu cür dəlilər gətirirlər ki, insanları azdırsınlar. Lakin onlara cavab olaraq biz deyirik ki, Allah istədiyini edir və Allah etdiyinə görə sorğu sual olunmur. Allah istədiyi barəsində hökm verir. O verdiyi hökmə görə sorğu-sual olunmur. Özümüzü Allah'a bənzətməyin. Bu Allah'ın əməlləridir. Özümüzü Allah'a bənzətməməliyik. Bu bir. Və sonra hədislər gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, Allahdan qeyrisinə and içməyin. Qadağan gəlib. Bu 2. Sonra Allah Subhanahu Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Quran içərimdə 3 yerdə yalnız üç yerdə and içməyi əmr edir. Öcündə də deyir ki, deyək ki and olsun sənin Rəbbinə. And olsun Rəbbinə. Baxın, lazım olsa, deyərdi ki, deyək ki and olsun məsələn gecəyə. Allah Subhanahu əmr edir ki, Allahı anditsin üç yerdə. Əmr edir ki, Allahı anditsin. Və bütün bunlar göstərir, bunu göstərir ki, Allahdan qeyrisinə and etmək olmaz və bu şirktir. Və Peyğəmbər sallallahu və səlləm-in bəzi hədislərində gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi Allahdan qeyrisinə and içib. Və onlar bu dəlillə gətirirlər ki, Allahdan qeyrisinə and içməyə səhihdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm and içib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Dedi ki, "Əflə həva əbih in Onun atasına and olsun ki, əgər sadiq olsa, o, nicaf tapacaqdır. Baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və atasına and içiblan. Kimin atasına andisti. Və bunu dəlil gətirirlər ki, deməli Allahdan gəlsinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm andisdirsə, deməli andıçmək olar. Lakin buna müxtəlif cavablar var. Bəzi zəhəllər verirlər bu hədisə və bunları qeyd edirək, birinci cavab odur ki, müsəlmində rəvayət olunan bu ləks munkər Elə cavab vermək, yəni bu ləks Peyğəmbər sallallahu Varid olmayıbdır. Çünki budur bu tövhidə ziddir. Allahdan qeyrisinə andiçmək, Pəqəmbər s.ə.v.lə varid olmuyor. Lakin bu, doğru cavab deyil. Çünki Pəqəmbər s.ə.v.lə varid olub, səhihdir bu. Səhih mətindir. Zansı cavab doğrudur, sonda deyəcəm. Sonra gətirirlər ki, bu ola bilsin ki, rafinin düzəlişidir. Yəni, o vaxtı ərəbcə hədisləri yazdıqda, neynədikdə, o vaxtı hərəkələri qoymurdular. Hətta nöqtələri də qoymurdular. Və əbihi sözü də, nöqtələri götürsən, Allah sözünə bənzəyir. O nöqtə, aşağıdakı nöqtələri götürsən, Allah sözünə bənzəyir. Yəni, sanki Peyğəmbər s.a.v. demişdir ki, əfləhə və Allahi insadaqı. Allahə olsun ki, o sadiq olsa, nizad tapacaqdır. Bu da doğru deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə Başqa hədislərdə Valid olub ki, Başqa cür də andı Heç bu sözə bənzəməyən. Və sonra cavab verirlər ki, Ola desin ki, Bu, insan Dili öyrəşdiyi üçün Bu cür şeylər deyə bilər. Və ona görə də Allah subhantı alə İnsanı cəzalandırmır. Əgər dili öyrəşibsə, Avtomatik olaraq ondan bu söz çıxırsa, Bu anda görə Allah Subhanahu taala onu cəzalandırmayacaqdır. Çünki Allah Subhanahu taala Maide surəsinin 89-cu ayəsində buyurur ki: "Lə yuəxizukumullah bilğvi fi əymənikum, və lakin yuəxizukum bimə əqadtumü'l-əymān." <gülüyor> Allah sizi bilmədən, yəni səhvən istəyiniz andlarınıza görə cəzalandırmaz. Səhvən, bilmədən istəyiniz andlara görə cezalandırmaz. Laşin qəsdən bilə bilə istiniz andları pozduğunuza görə cəzalandılar. Qəsdən bilərək danışır və pozur. Buna görə Allah Subhanahu taala Odur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi qeyd edirlər ki, avtomatik olaraq, yəni bu söz çıxır peyğəmbər sallallahu əleyhi Yenə bu da doğru cavab deyil, çünki qadağan da olunsa, peyğəmbər sallallahu əleyhi söz çıxması düzgün deyil. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi kimdən belə sözlər çıxardısa, qadağan edərdi. Və 4-cü cavab odur, cavab verirlər ki, ola bilsin ki, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə olsun. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bilər bu cür. Xüsusiyyətdir. Və bunun üçün də dəlil lazımdır ki, dəlil gəlsin doğruna Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilər başqasına Allahdan gəlsin. Bu cür cavab da doğru deyil. Və bəziləri də cavab verirlər ki, burada ola bilsin, filan kəsin, rədbinə andıçıb Allah subhanətələ. Bu da doğru cavab deyil. Ən doğru cavab odur ki, bu hədis mənsuqdur. Nə çıx olunub? Yəni, hökmü silinmiş hədisdir. Yəni, əvvəl bu cür andıçmək olubdur. Yəni, bu cür andıçiblər qadağan olunmamışdan öncə. Və sonra Allah subhanətələ qadağan edir ki, Və ondan sonra da bu cür antlardan əl çəkirlər. Və bu cür ant içmək nəs olunubdur. Hədis mənsuq olunubdur. Və Şeyh Hüsemin qeyd edir ki, daha düzgün rəy bu ola bilər və daha doğrusu isə Allah subhanətə alə bilir. Və sonra müəllif gizli şirçə dair yenə hədis gətirir. İbn-i e, İbn Məsudun daha doğrusu əsərini gətirir, onun sözünü gətirir. i̇bn Məsud radiyallahu deyir ki, Lian ahlifa kəzibən və uhibbu ilayya min an ahlifa bighayrihi sadiqan. Mənim üçün Allaha yalandan and içmək Allahdan qeyri-sinə doğuran daha əzizdir, daha sevimlidir. Allaha yalandan and içmək Allahdan qeyri-sinə doğuran and daha sevimlidir. Yəni Allahdan Allaha yalandan and böyük günah edir. Allahdan qeyrisinə doğru da olsa belə anditsə Allah'a şəriş qoşur. Yəni İbn Məsul sanki onu demək istəyir ki, böyük günahı etmək daha yaxşıdır. Nəyin ki kiçik şirki edəsən. Çünkü şirki Allah subhanahu wa bağışlamır. Baxın necə onlar kiçik şirkdən qorxurdular. Yox, o dedik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Xətə o cür gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v.dən hər hansı bir əməli edir, Allah s.ə.v. izni ilə məsələn, namazı səhv qılır və sonra Allah s.ə.v. onu düzəlir, necə eləmək lazımdır. Sonra Allaha yalandan ant içməyin böyük günah olması barəsində birinci, Allaha yaland yalandan ant içmək ona görə günahdır ki, həmin şəxs yalan danışır. Yalan danışır. İkinci, ona görə cünahdır ki, böyük cünahdır ki, öz yalanına Allahı şahid gətirir. Öz yalanına Allahı şahid gətirir. Yalan danışır, bu bir günah və yalanına Allahı şahid gətirir, and içir Allahı ki, Allah and olsun ki, bu belədir. Baxın, yalandan and içmək böyük cünahdır. Və böyük günahların tərifini biz əvvəlki dərslərdə qeyd etmişdik. Böyük günahın tərfi nədir? Kim dəyə? Əgər lənət gələrsə, sonra cehənnəm əzabı ilə müjdələnərsə onu edən şəxs, Peygamber səhəsəni desə ki, bizdən deyil, <gülüyor> imanı inkar edərsə həmin şəxsdən, <gülüyor> e, bu cür və ya həmin şəxsə dünyada həd gələrsə, məsələn, o əli kəsilsin dünyada ceza verir o şəxslərə. Bu cür cezalar, bu cür əməllərə böyük günahlar deyirlər. Böyük günahların tərfidir. İndi görün and içmək barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi daha doğrusu yalandan and içmək barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində nə buyurur? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur ki, "Sələxun la yukallimuhumullahu yawməl qiyamah." Üç növ insan vardır ki, Allah Subhanahu taala onları qiyamət günü danışdırmayacaqdır. Baxın, 4 dənə əzab deyir Allah Subhanahu taala. Birinci əzab: Allah teala, onları qiyamət günü danışdırmayacaqdır. Və la yanzuru Onlara tərəf heç nəzər salmayacaqdır. Heç onlara baxmayacaqdır. Və la Onları təmizə çıxarmayacaqdır. Və onlar üçün şiddətli bir əzab vardır. Baxın, dörd dənə şeylər müjdəliyir. Bu dörd dənə əzab kimləri gözləyir? Peyğəmbər s.a.v. bu sözü üç dəfə deyir sahabələrə. Bu əzabı, dörd əzabı üç dəfə təkrar edir sahabələrə ki, diqqətli olsunlar, bu şeylərdən çəkinsinlər, bu sifətlərdən uzaq olsunlar. Baxın ki, Peyğəmbər s.a.v. sonra nə deyir? Əl-musbilu Paltarını topuqdan aşağı geyinən kişi, topuqdan aşağı geyinən kişi, musbil o deməkdir, topuqdan aşağı uzadan paltarını kişi, onu dörd dənə əzab gözləyir. Kəramda əsasən buyurur, onu dörd dənə əzab gözləyir. Sonra, əl-mənnənu, söz gəzdirən, samat arasında söz gəzdirən, məsələn, sənin sözünü aparı filan kəsə çatdırır, onu filan kəsə və fitnə yaradır. Nə yaradır insanlar arasında söz gəzdirməklə, fitnə yaradır? Bəzi qardaşlar var, Allah hidayət versin. İki qardaş arasında nəsə ixtilak düşdüşdə, güya onları hansının haq olduğunu araşdırır. Və gedir flanqəsinin yanına, birinin yanına başlayır, ondan soruşur ki, o neynib? Başlayır, baxın, diyor, necə şeytan onu yoldan çıxarır. Başlayır soruşmağa, onun eyblərini, o birisi qardaşının eyblərini öyrənir bundan. Sonra gedir ondan soruşur, Bəs, bu birisi belə deyir, sən nə cavab verirsən buna? Başlayır onun da soruşur, bundan da çıxarı onun haqqında. Sonra gəlir buna cavab verir. Sonra gəlir buna və beləcə arada söz gəzdirənə çevrilir. Özü də bilmədən, güya ki, bu haqqı araşdırır. Bəyəm Allah subhanətə alə bizdən soruşub ki, ixtilaf düşdükdə qardaşlar arasında biz bilək görə hansı nahaqdır və s. onu tərk edək, yoxsa bizə əmr edib ki, bizə nəsiyyət edib ki, qardaşlar arasında ixtilaf düşdükdə onları barışdıraq, hətta bu məqamda yalan da danışa bilərik. Nə onda yalan danışıb onları barışdırmırıq? Əksinə, onun sözünü buna, bunun sözünə çatdırırlar və beləcə neyilər? söz gəzdirənə çevrirlər və bu cür şəxslərin də şiddətli əzab gözləyir. Fəxsola Peyğəmbər sallallahu əleyhi və əsas şahid buradadır, burasıdır. 3-cü sinif insanı qeyd edir ki, "Əl-munfiqu silətahu bil-halfi al-kādib". Yalandan and içməklə malının qiymətini qaldıran şəxs. Baxın, onu 4 dənə əzab gözləyir. Yalandan and içməklə malının qiymətini qaldırır. And içir ki, Allahı and olsun ki, bunun maya dəyəri ilə budur. Baxın, yalandan and içir. Satdıqda və ya aldıqda yalandan andiçir ki, qiyməti aşağı salsın, alsın. Də bu cür şəxslər dörd dənə əzab gözləyir. Yalandan andiçənin əzabı. Sonra müəllif Hüzeyifənin radiyallahu anhun hədisini gətirir ki, Peyğəmbər s.a.v. demişdir ki, Lə təqulu mə Allah və şəhə əfulən. Allah və filan kəs istəsə. Bu cür deməyin. Bu cür deməyin. Allah və filan kəs istəsə. Baxın. Allah və filan kəs istəsə. İstəməkdə onu Allaha şəriş qoşdu. Həmin şəxsi Allaha şəriş qoşdu. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər s.a.v. Və ləkin qulu Lakin, belə deyin. Məşə Allahü sümməşəhə əfulənun Allah istəsə son raflan kəs istəsə, Allah istəsə birinci və son raflan kəs istəsə, bu iş düzələr. Birinci Allahın istəyi olmalıdır. Və deməli bu cür o vav ərəb dilində və bərabər tutmaq deməkdir. Allahın istəyini həmin şəxsin istəyi ilə bərabər tutursan. Sanki elə demək istəyir ki o şey olması üçün həm Allah istəməlidir həm də həmin şəxs Allah istəsə, həmişə şəxs istəməsə olmayacaqdır. Baxın, Allahın istəyini həmin şəxsin istə şəxsin istəməyini Allahın istəməyinə şəriş koşdur. Lakin Peyğəmbər sallallahu alayhi və bu hədisdə çıxış yolunu da öyrətdi insanlara. Və buyurdu ki, deyin ki, Allah sonra falan kəs istəsə. Və bu hədisdə faydalardan biri odur ki, Allahın istəməyi var, istəmək istifəti var. Allahın iradəsi var, istəmək istifəti var Və həmsinin faydalardan biri odur ki Bəndənin də istəməyi Lazımdır Və bu hədis Sanki Cibriyyələrə Cavabdır, onlara rəddir Bəzi firqə var Cibriyyə Fidrəsi firqəsi adlandıran onlar Onlar deyirlər ki Bəndə istəmir Allah onu məcbur edir falan əmələ Bəndə istəyə olmur Allah məni məzbur edir ki, mən içki içirəm. Mən zina edirəm. Allah məni məzbur edir. Mən istəmirəm ki, bunu. Xeyr, bu hədis onlara rəddir. Allah istəsə, sonra filan kəs istəsə. Deməli, sonra həmin şəxsin istəyi olur ki, o, o yola yönəlir. Həmsinin faydalardan biri də odur ki, ən bir faydalardan biri odur ki, yaxşı olar ki, insanlara, Hər hansı bir məsələnin haram olduğunu dedikdə, hər hansı bir məsələ, haram tərəfini dedikdə onun halal tərəfini də başa salmalısan. Halal tərəfini də izah etməlisən. Peyğəmbər sallallahu alayhi və, sallallahu və sallam, bu hədistə, yəni bu cür deməyin haram tərəfini izah etdi. Və sonra halal tərəfini izah etdi. Odur ki, hər hansı bir məsələdə haram tərəfini bilirsənsə, halal tərəfində deməlisən ki, insanlar haqqı başa düşsünlər. Ona görə Peyğəmbər s.a.v. bütün hədislərinə baxsaq, haram şeyi bəyan etdikdə, bu haramdır, onun çıxış yolunu da izah edir. Ki, bunun halal yolu da var. Məsələn, Peyğəmbər s.a.v. görür ki, bir nəfər sağlam, yaxşı xurma ilə, məsələn, bir qap yaxşı xurma ilə, iki qap pis, yəni biraz az zəif xurmanı dəyişir yəni bir qab ondan verir iki qab bundan alır bu isə faizdir haramdır baxın, sanki bir qab təsəvvür edək ki yaxşı xurma verir, çeykiyyətli iki qab zəyif xurma ki, iki qabla bir ay dolanar, bir qabla yarım ay dolana bilər bu cür dəyişik etmək haramdır xüsusi mallarda və xurma da ona aiddir bu cür dəyişmək haramdır bu sələm sayılır, faiz sayılır və Peyğəmbər s.ə.v həmin şəxsə izah edir ki, necə etsin baxmayaraq ki, bunların qiymətləri eynidir yəni bir qabın qiyməti üçü qabın qiyməti ilə eynidir Peyğəmbər s.ə.v buyur ki, bu faizdir, haramdır lakin bunun çıxış yolunu öyrədir ki, sən nə et həmin o bir qabını sat, sonra get onun puluna İki kap, bu büsü zayıftan al. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haram yolunu başa saldı, sonra onun hala yolunda izah etti. Odur ki, biz de bu cür yol tutmalıyık. Sonra müellif İbrahim ennəkəyinin sözünü getirir. Bu, büyük tabi'inlerdendir. Ve o buyurur ki, bu cür demek haramdır, qadağandır. Ne cür? Buyurur ki, əuzi billahi vabikeh. Allaha və sənə sığınıram. Bu cür demək qadağandır, haramdır. Lakin başqa cürə demək olar. Ki, əuzbillə sümməbikə, Allaha sığınıram, sonra isə sənə sığınıram. Sığınmaq caizdir o şəxsə ki, o buna qadirdir. Əgər ölüyə sığınırsa, o qadir deyilsə, artıq bu şirçdir. Ümumiyyətlə, Allahdən qeyrisinə sığınmaq şirkdir. Və nə vaxt bu şirk olmur? O vaxt ki, həmin o şəxs qadirdir ona. Məsələn, düşməndən gizlənmək üçün gedib sığınırsan birinin evinə. Və həmsinin bu cür demək, Ləv lə allahu, sün mənkülən. Bu cür demək olar. Allah sonra filan kəs olmasaydı. Bu cür, sonra sözü ilə demək olar. Və deməyin ki, Allah və filan kəs olmasaydı. Və bunlar bütün onlu, bu rivayətlər onu göstərir ki, bütün bunların hamısı kiçik şirktir. bu fəsildə bəzi faydalar bəlli oldu. Onları qeyd edək. Bakara surəsindəki fayda, əndəd sözünün mənası şirx deməkdir. Və sonra faydalardan bir də odur ki, sahəbənin ayəni necə izah etməsi, həmin ayəyə, ayəyə necə izah verməsi. Və sonra faydalardan biri də odur ki, Allahdan qeyrisinə andiçmək şirçdir. Və bir fayda da odur ki, hətta Allahdan qeyrisinə andiçmək Allaha yalanan andiçməkdən daha büyük günahtır. Və vavla sümmə arasındakı fərqi və, və sonra sözlərin arasındakı fərqi nə deməkdir? Bu da bəlli oldu ki, nə, hal, nə hansı halda sonra sözünü demək olar. Və bu qədər inşallah Subhanak Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu